והעם לעשות בו כטוב בעיניך. וייקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו, וייכתב ככל אשר ציווה המן אל אחש דרפני המלך, ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. בשם המלך אחש וראש נכתב ונעתם בטבעת המלך. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוב ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. בשלושה עשר לחודש שנמעשר הוא חודש אדר ושללם לבוז. פת שגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. הרצים יעצרו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן יאשבו לשתות, והעיר שושן נבוכה.